يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا احسن الكلام كلام الله وخلل محمد صلى الله عليه وسلم وشرم من وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اليوم прошла 3 predavanja govorio o hadisu Osman ibn Affana radijallahu ta'ala anhu u kome opisuje stojsa poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam abdesta i došli smo do riječi thumme gasele kiltar i džlejihi potom je oprao svoje obadvije noge u ome je dokaz da je obaveza prati noge a nije i dozvoljeno potirati misli se na potiranje po nogama po koži, ne po mestvama. jer jedan dio učenjaka, čak i od sunneta od džemata bolje kazati radi se o pojedincima smatraju da je dovoljno potrati po nogama, da se ne mori noge prati nego samo može se potrati kao po mestvama no međutim to je mišljenje iznimno i apsolutna većina pravnika je to odbacila od mufezira muhadisa fakriha i drugi islamski učenjaka I ovdje se kaže ovome hadisu Potom je oprao Svoje noge tri puta Kažu islamski učenjaci Zbog čega je hikmet Jer spominjali smo u priješnjim hadisima I navodili smo predaje Da se mogu neki dijelovi tijela prati po dva puta A neki po tri A neki po jedan put Kažu islamski učenjaci Hikmet i mudrost o tome Da se noge peru tri puta I jeste zbog toga što su noge Znači hoda se stopalima po zemlji Pa je velika mogućnost i najveća je mogućnost da se noge znači upraše i da se zaprljaju bilo sa prašinom ili sa neštistoćom i tako dalje. Pa zbog toga se noge peru tri puta. Nakon završeno abdesta, odnosno pranja nogu desne ili lijeve čime se završava abdest, proučiće se abdeska dova. Ova dova ima nekoliko svojih verzija i oblika. U predaji Obiobiči ima muslimu sa sahihu i sabirati sunena i drugi Odomara radijallahu ta'alahu stoji da je poslanik sallallahu alayhi wa rekao nema nikoga od vas ko se abdesti upotpunjavajući svoj abdest a potom kaže en la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu radi znači, se da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam njegov rob i njegov poslanik a mu se neće otvoriti svih osam dženetskih kapija da uđe na koju želi od njih. Pa je ova doba nada mu'mina koji se abdeski. Zbog jedne dobe da mu Allah te barake otvori osam dženetskih kapija da izabira na koju će od njih da uđe u dženetska prostranstva. U drugoj verziji ovoga hadisa stoji Ašadu en la ilaha illallahu vahdehu la sharike leh Ašadu en muhammedan abduhu wa rasuluhu Tawabine, sjedočim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga u vlasti, i sjedočim da je Muhammed s.a.v. njegov rob i njegov poslanik, gospodom moj učini me od onih koji se puno kaju i od onih koji se puno čiste. Na no međutim, oko vjerozstojnosti ovog, ovoga hadisa postoji raziloženje ove verzije među islamskim učenjacima. U jednoj predaji je doma di Isu koga prenosi Ebu Seyyid al-Hudri i poslanik s.a.w. kaže Ko se abdesti, zatim kaže Subhaneke Allahumme vobihamdike ešhedu en la ilahe illa ente estagfiruke vajetubu ilajik Slavljen neka si ti, Allahu moj, tebi svaka zahvala pripada Svjedočim da nema drugog Boga osim tebe Tebe za zaoprost molim i tebi se kajem Kaže njegove riječi će biti upisane I za pečatjene do sudnjega dana. Znači, naći će to kod svoga gospodala te barake od dana na sudnjem danu kao, kao nagradu. Ovdje je bitno ukazati na jednu predaju koju spominje Imam Nesaj i Ibn Suni, svaki u svome dijelu, ul -jevmi ul u kojoj se kaže da je Ebu, Ebu Musa Rešari rekao, donesena je voda za abdes Allahom poslaniku s.a.v. Pa sam ga čuo kako dovi, ili pa se je abdestio i čuo sam ga kako dovi. Allahumme ighfir li vembi, uvosja li fi dari, ubarik li fi rizki. Allahummojo, prosti mi moje grijehe. Dom moj prostani mu čini, daj mi bereketa u obskrbi mojoj. Rekao sam, to je s tebom Musa je rešari, o Allaho upoznaj, čuo sam te kako moliš, tako i tako, pa je poslanik s.a.v. rekao, Zar sam nešto propustio? Ovdje je došlo da se je poslanik s.a.v. abdestio i dovio. Što znači da se ova dova uči za vrijeme abdesta, dok se čovjek abdestio. Tako se može zaključiti iz ove predaje. Kako kaže imam nevoj, može se zaključiti da je abdestio, da je dovio za vrijeme abdesta dok se je abdestio i da je dovio posle abdesta. Može se zaključiti jedno i drugo. No međutim, mi kažemo lanac prenosilata ove predaje prekinut, slabo njemu su pregovorili imam Elaskalani, Sujuti i Šehalbani i drugim hadisi pa tako da ne može ova predaja poslužiti validan argument znači da se kaže da je poslanic sallallahu alaih sallame dovio za vrijeme za vrijeme abdesta ono što potvrđuje slabost ove verzije jeste predaja koja ima dobar lanac prenosilaca u kojoj se spominje da je Ebu Musa Rešari dovio ovom dobom nakon namaza a u drugim vjerodostojnim predajama se spominje da je ovaj hadis vezan ili ova predaja, ova dova da je općenita ti je znači vezana za vrijemenic poslije abdesta nego je općenito karaktera kada god čovjek da dovi sa njom hajde i bereketi tako znači da se ne može potvrditi ovom predajom da ima nekakva dova koja se uči za vrijeme abdesta a posebno znači da imaju nekakvi abdestuci koji su li poznati među svijetu nakon toga rekao je poslanik sallahu alaihi wasallame summa sallda rekiatejni a potom klanja dva rekiata a potom klanja dva rekeata nakon abdesta. Ovo je dokaz da imaju dva rekeata koji se klanjaju nakon abdesta i poznati su kod učenjaka fitha, fakaiha, kao luvudu, kao ili abdesta. Dva rekeata. No, međutim, neki islamski učenjaci smatrili da to nije sunnet, iako je to suprotno ovome hadisu. A spor se vodi među učenjacima da li se može ova dva rekjata, da danas se mogu klanjati u vremenu kada je zabranjeno klanjati, u vremenu kada je zabranjeno platiti namaze, u ona tri vremena kada je zabranjeno klanjati. Zato znači, se tu se vodi spor da li je dozvoljeno da se klanjaju ova dva rekjata. Ako bi čovjek abdestio i nakon toga klanjao jedan rekat, bi li imao nagradu? Abdesti i klanja jedan rekat kao vitro što klanja jedan rekat. Bilimo nagradu? Bil nebi. Nebi, zato što je poslanik sallallahu alejhi rekao šta tamo salla rakjataini dva rakjata nakon toga a ako bi konjao četiri ili tri, imao bi inshallah nagradu imao bi jer je on obuhvatio znači sta četiri rakjata 2 i dodao još od tako inshallah da bi imao nagradu ali je preče da konjao samo dva rakjata dakle nagrada koja se spominje u mehadisu vezuje se za dvije stvari odnosno uslovljena je sa dvije stvarima prvo je šta Ko zna? Ko se abdestio onako kako sam se ja abdestio? Da bude znači taj abdest onako kako se abdestio poslanik s.a.v. Ne da bude čovjek da se abdestio da ostavlja neke dijelove tijela suhe ili ne čini nešto od što je sunneta za abdest i svič o tome. Nego znači na način kako se Allah u poslanik s.a.v. abdestio a potom koja dva rakijata. Tada ima tada ima spomenutu nagradu, znači koja se spominje u hadisu. Ovdje ima jedan treći uvjet. A to je, koji? Ko je zapamtio hadis kako ide? Hadisa kaže na kraju laju hadisu fihima nepse i ne bude za vrijeme ta dva rekiata razgovarao sam sa sobom i sa svojom dušom. Vi znate da ima momenata kada čovjek sam sa sobom čini onaj, ću se monolog Priča sam sa sobom duša, razgovara sama sa sobom. Nešto on nota i nešto razmišlja i kao da ima razgovor nekakav sa svojom dušom. Ovaj razgovor ove prirode postoje dvije vrste ovoga razgovora sa svojom dušom. To je razgovor, prva vrsta je da čovjek to ne može spriječiti. Dešava se i ne može to otjerati od sebe. Kao što je sahabima, dolazilo, Da su govorili poslaniku sallallahu alaihi sallame Allahu poslaniće Dešava nam se nešto u našim dušama što ne svijemo kazati Stid nas je da kažemo Ne možemo to kazati šta nam naše duše govore Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallame Jeste li to osjetili? Kažu jesmo E kaže to je pravi iman Pa se šetanske sve spletke Ile sve se koje može čovjek učiniti Donositi svele našta. Da na to da njegovoj duši prigovara i da joj znači, ubaciva nešto ili da duša sama sa sobom razgovara znači i sve se završava sve se završava na tome. To je znači prva vrsta da čovjek ne može spriječiti tebe sve se, i druga vrsta je da ih može spriječiti da on može spriječiti znači presve svoj tim, i na ovu drugu vrstu se odnose ovo što je spomenuto u hadisu. Jer ako bi na prvu vrstu šta bi ona to značilo? To bi značilo da je čovjeku nemoguće da uzme tu nagradu. Jer imaš sveske koje ti ne možeš spriječi s sobom. Jel ja, tako? Jel mi razumijete o čemu? Ima te vesvese koje ne možeš spriječi. I sada se kaže ne smiješ imati ti vesvesa. Koja je barek ja te ne smiješ imati? To bi značilo nema šanse da uzmeš tu nagradu. To bi bilo da ti neko obećava nešto nemoguće. A toga nema u širijetu. Allah te barek tala da je poslaniti sallallahu alaihi kada nešto obećaju to biva istina i to se može ispuniti. Pa se ove vesvese i hadithu nepsu Odnosi na ovu drugu vrstu. Zato kada čovjek može prestati, znači i da ukori svoju dušu i da jednostavno, znači, prestane sa njim što mu se dešava. Tada bi, znači, imao tu nagradu. Dobro. Ako čovjek namjerno izazove ovaj hadith un sam sa svojom dušom priča, nešto razmišlja on u namazu, o nečemu, tamo desetom lijevom, što nije vezano za namaz, niti za džennet, niti za džehennem, niti za Allaha te barake od tada njegovu vjeru. Da li će mu biti namaz pokvaran? I imali razlike između puno toga hadisu nefs i između malo. Ako bi čovjek to jedan period činio pa prekinuo namazu, i ako bi to činio tokom cijelog namazu. Kaže šeho Islama unuta ime gdje sve se nekvare namaz ako ih je malo po konzincensu islamskih učenjaka. Ako se desi čovjek, znači i tako nešto ste te strane, malo u namazu To ne kvali namaz po konsensusu pravnika. Već je ispravno kaže da umanjuje nagradu. Kao što rekao Ibnu Abbas, leji se min salatike, ila ma kalte minhan. Ti nemaš od svoga namaza osim ono što si prisutan. I koliko si prisutan? I to se navodio u jednom hadisu od poslanika, s.a.v. koga bliže mame Budavudi, Ibnu Hidban, ima Mahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže čovjek završi namaz, a nema od namaza osim desetinu ili devetinu, ili osminu, ili sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, tako to pola namaza. Pa neko izđe iz namaza, nema ništa, a neko ima punu nagradu. Znači, shodno njegovom prisustvu u tome namazu. Znači, shodno prisustvu u namazu ima tu nagradu. Biliš, ima Bukhari u svome da je Omar radijallahanu govorio, kaže, ja ponekad opremim konjanicu, a ja kažu u namazu. Mualakan, bez lanca, prenosila, a taj tu je predo ispojio Ibnu Haznu, s ovom dijelom Muhalla, sa ispani sredom Kaže ja opremim ponekad bojs kojau namazu. Dači razmišljam Allahu te bareku taala vjeri o oslobađanju zemlje, o širenju pravde i dina po zemlji. Pa išala taala da takve stvari nekvare čovjeku namaz. Iako je bolje da čovjek se u namazu, znači okrene Allahu te bareku taala i razmišlanju znači o Allahoj azu džel nagradi. Ghufralehu ma taqaddama min zenbihi. To je nagrada koja je obećana u hadisu. Biće mu oprošteni prethodni grijesi. Ma kaddeme min zem bihi. Općenito. Svi pretodni grijesi. Znači i veliki i mali. Ovako se razumije iz hadisa. I veliki i mali. No međutim, izrazi ta većina učenjaka kaže to se odnosi samo na male grije, ne na velike. Pa to dokazuju hadisom u kome je poslanik s.a.v. kaže pet namaza i džuma od džume do džume i od Ramazana do Ramazana i skupljuju ono što je između toga ako se Prođe čovjek velikih grijeha. Ako se prođe velikih grijeha, onda mu to biva iskupina za ono što je između toga. Pa ako namaz i džuma i namazan ne mogu oprostiti i nisu uzrok da se oproste velikih grijezi, onda ne može biti sigurno ni uzimanje abdesta. Jer je uzimanje abdesta sigurno kudi kamo manje od toga. Znaš što to znamo, da imaju islam slučajac koji se da uzimanje abdesta nije i badac, nego da je šta? nego sredstvo za ibadet. Pa znači, ako namaz i džuma i namazan neće uzrokovati taj oprost, onda neće sigurno ni uzimanje abdestu. Dobro. Čovjek ima velike i male grijehe i postupi po Ome Hadisu. Mogu li mu se oprostiti mali i grijezi, a prisutni veliki? Mogu. Biće mu, znači, oprošteni mali i a veliki ostri. Dobro. Čovjek ima samo velike grijehe, Počinio je tri velika grijeha, nema malih grijeha. Šta onda biva? Ima samo velike grijehe, nema malih grijeha. A ovaj hadis oprašta malih grijeh, ne oprašta velike. Šta će biti? Ostaje veliki. Znači, ništa, nema nikakve nagrade što je, jel? Tako je. Biva smanjenje velikih grijeha. Pa to je velike grijeha može se smanjiti za četvrtinu, za trećinu, za polovinu, za osminu, sredinu, Allah najbolje zna za koliko, ali inša Allah da to uzima od Veliki grijeha. Pa to uzme išala tjela od veliki grijeha, tako da bi se znači potvrlo značenje ovoga hadisa sa svih strana. Ovo je zaključak jedan. Koga zaključiti istan sključajac, ne mora znači, znači da je, je li sto posto ispravan. Iz ovoga hadisa se može zaključiti isto tako od koristi ove ovaj predaje da je legitimno u šarijatu da se neko poučava sa dijelom. Da se ljudi poučavaju sa dijelom. Pa je ovdje poslanik, s.a.v. praktično nešto šta učinio i iz toga ljudi uče način uzimanja abdestu. Isto tako ome ovome hadisu je dokaz da su postupci poslanika, s.a.v. ali i u s.a.v. dokazu šarijatu. Zna tako? Jer je poslanik, s.a.v. nešto učinio. Možete neko kadat, pa to je jasno. Ne potrebe tome pričati. Jesi. To je jasno onome koje je shvatio vjeru. Ali znate da ima, našao sam preko osam čubhi i sumnji koje je navode po pitanju poslanikovi sallallahu srme postupaka. I imam jednu doktorsku disertaciju koja u dva dijela, još jedan ovakav dio ima, vezana je za postupke poslanika sallallahu srme. Samo što su to postupci u širijetu? Kako se rezonuju postupci? Kako se gledaju? Kako se prilazi postupcima itd.? Pa je autor ovoga dijela odgovarao, autor koji se zove Mohamed Suleimana Naškal, on je poznat vama on je brat doktora Omele Naškala, Napisao je, znači, to je njegova doktorska desertacija na tu temu. Pa ima, znači, šubji koje se navode o tome pitanju. Mi nećemo ulaziti u to jer to nije usko vezano za hadinsno. Međutim, možemo kazati ovdje samo da su postupci poslanika s.a. dokazu u šarijetu i navesti za to nekoliko argumenata, nakon čega čovjek više neće imati sumnje po ome pitanju. Kaže uzvišeni Allah tabarake v.t.a. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا في والله وصليكمه تهملب شوزو بيلا دا ستيچه jego wiecie ili jego djela obuhvata zači jedno i drugo kun in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhibbukum llahu wa yaghfir lakum dhunubakum reci o djela, znači nije odvojio Kur'an dijela od riječi. Kalamma qada Zaidu minha watran zawajnaka hadhi ki la yakuna 'ala almu'minin al-aya. Poznati je ajet sura Al-Ahzab kada je Zaid, poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pustio Zainab bint Jahsh pa je došao dženija poslanik sallallahu alejhi ve Da ne bi djenitima bilo gobe u tome poslu. Pa ovdje postupak poslanika, salallahu alayhi wa sallam, šta? Dokaz. Dokaz, znači, postupak poslanika, salallahu alayhi wa sallam, je dokaz. Iako su neki učenjaci, u suru fikha, islamske jurisprudencije, prigovorili u dokazivanju sa ovim ajetom. Znači, nisu ga tek tako prihvatili. Koji su to dokazi i kako možemo dokazivati da su postupci poslanika, salallahu alayhi wa sallam, argumentu širijetu? Možemo li to dokazivati sa postupcima Allahog poslanika? Može be, ne može? Ne može. Jer bi to bilo dokazivanje nečega sa tim istim. Dokazuješ postupkom da je postupak dokaz. To ne može. Kao što čovjek sam sebi ne može biti svjedok. Je li tako? Sam sebi tako ni je ovdje. Ne može postupak svjedočiti postupku. Nego mora svjedočiti postupku šta? Riječ. Riječ postavnika sa Allahom. Znači taj sunnet jeli kauli što se kaže govorni taj sunnet. Bilo Buhari je Buharija i Muslim svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama mislimo kada kažemo vjerodostojnim da sve što je kod Buharija i Muslima da je vjerodostojno. Sve što se nalazi u te dvije hadijske zbirke je vjerodostojno i strano. Da su neki ljudi, skupina ashaba došli kod poslanika sallallahu alejhi pa ga nisu zatekli u kući već su našli Ajš. Pa su je pitali o ibadatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je kazala tako je i tako je radio. Pa kažu ke kao da su kazali ma malo je to što je poslanik Salalosa ne učinio. Učinilo bi se to malo. i to nešto puno. Pa je kazao jedan od njih ja ću tanjati cijelu noć i neću nikako spavati. Cijelo već je namazu. Kaže drugi ja neću kaže, nikada prekidati post. Postim cijelu godinu dana. Kaže treći Ja se neću želiti. U jednoj predaj kod Buhari je da je jedan od njih rekao, kaže, ja neću jesti meso. Neću nikako jesti meso. Da ne bi bio, jeli, rasipnik u dunjaluku, kaže, ja ću ostaviti meso. Pa kada je to čuo poslanicu svala Lohva, ono srme, rekao je, kaže, ko su ti ljudi koji govore tako i tako? I za oga možemo zaključiti jednu jako finu stvar. A to je da nije ispravno i nije lijepo i nije od edebaja hlaka spominjati čovjeka po ime. Da kažemo taj i taj je rekao tako i tako ili uradio tako i tako. Nego se kaže oni koji govore tako i tako. Zato mnogi islamski učenjaci kada su odgovarali u svojim dijelima ne kažu i rekao je taj i taj tako i tako i onda pobriše pod Ne nikad. Nego kaže oni koji kažu tako i tako pa mu odgovori. Ponekad možda grubne, ponekad blaže, shodno potrebi, no međutim nije nikada spominjao ime već kaže, oni koji kažu tako i tako. Pa onda odgovori naš tako sad je iznimnom mišljenju koje nema mjesta u šarijatu i nema svoje težine, onda ne, ne spominjuju imena. Pa je poslanik Salomahu srme rekao ko su ti koji govore tako i tako. U jednoj se predaj kod imama Tabaranije navodi da je jedan od njih bio Osman rod. Allahu talanu. Osman, Ibn Afan. Ma no, veđutim, ta predaj nije ispravljena. Kaže poslanik Salomahu srme jeste li jeste ti koji govorite tako i tako? Kažu, jesmo Allahu u Kaže, ja sam, kaže, takom takvom, Jalaha najbogobojazniji od vas i najbolje pozvajem Allahove tabarake od tala granice. Najviše se bojim svoga gospodara. No, međutim, kaže, ja kladnjam noću i spavam. I ja, kaže, postim i ne postim. Nekad postim, nekad ne postim. I kaže, ja se ženim ženama. I imam ne jednu, ne dvije, ne tri, nego devet žena. I jedem meso. Femen regli be an sunneti pelej semini. A ona ko ostavi moj sunnet, on ne pripada meni. Pogledajte kako je poslanik, sallallahu ala sa sveme, na prim način pojasnije ovdje propis. Prvo je rekao, prvo je osudio, što čine suprotno od onoga što čini Allaho, Allaho poslanik. Kao da hoćeš kazati, ja sam bolio od Allahog poslanika, sallallahu ala sa sveme. Zato jedne prilike, kada je Čekoli sam imluta i je upitan, za jedan slučaj koji se desio jednom čovjeku koji je bio u jednoj iskrivljenoj sekti. Umro mu je sin. Pa je bio osmjehnut i vesel i kaže ja sam zadovoljan sa lahom odredbom. I uvijek bio vesel. Cijeli dan na dženaadju on vesel i smije se. Potpuno sam kaj zadovoljan lahom odredbom. Pa su neki upitali šehovi s vama ibnute imije. Kako ovaj čovjek smije se i zadovoljan na lahom odredbom, tako javno pokazuje to zadovoljstvo svoje A kada je umro Ibrahim, mislim na sina poslanika, sallallahu alaihi sallam, anhu, kada je umro, poslanik, sallallahu alaihi sallam, šta? Plakao. I govorio o Ibrahime u istinu oči suze i duša se tijepa od žalosti, ali kaže nećemo govoriti nego ono čime je zaduljena Allah živuša. Kako sada odgovoriti? Koja je veća egimana? Ovaj čovjek iz ove iskrivljene sekte koji se je smijao i koji je bio zadovoljan Allahu moderbom u svojoj ispravnosti ili poslanik sallallahu alejhi ve koji je plakao koji je zadovoljio Allahu moderbom to je uistinu pitanje na koje nijedno stano da će odgovoriti na koje može samo odgovoriti jehli sallallahu alayhi ve selle u smislu jer kako kažu da ovdje sada Allahu poslanik je veći od punjeg imana Allahu poslanik plače a ovaj ne plače ovaj se smiješkaju je smijeju Kako pokazati da je Allahu poslanik u poslaniku istinu najbolje čudi i najboljeg imana i najboljeg hlaka i najboljeg ubiđenja u Allahom kader i njegov Kaže še je koji ima ima ta ima, subhanallah. Kaže, čovjek ima stanja, prolazi kod različite faze u kojima Allah tabarak je otala voli da ga vidi onakvog da odgovara tom stanju i toj fazi. Čovjeka si mu sibet. Jeli od prirode čovjeka da se smiješka U musibetu? Nije, od prirode čovjeka da žali I da bude prirodan Allah ga iskuša nečim i on se smije Treba da žali I sam nad sobom da žali Zbog čega je iskušan I da dovi i da moli Allaha Đovesanu Da mu se iskreno obrati Da otkroju od njega to Čime ga Allah Allah tabarakta iskušao Pa ovo mjesto na kome se ovaj osmehivao Nije mjesto gdje se čovjek osmjehuje Ima čovjek se osmjehuje kada se ženi Je no, tako? Ne svi naravno, neki. Ili kada je Bajram, kada čestita svome vratu muslimanu Bajram, ili u nekim drugim sličnim situacijama gdje je vrijeme da čovjek se raduje, no međutim je da žali i da plače. Pa tako je poslanik Salazarem postupao sve shodno situaciji, pa je poslanikov postupak pod potpuniji i bolji nego postupak ovoga čovjeka. Jer je kod njega gluma, jer poslanik Salazarem je bio najvećeg imana, to bez sumnje. I sada dođe neko nakon toga i glumi iman koji nije u njegovom srcu. Što nije sigurno, je od postupka muklina koji svatle svoj vjer. Pa je ovdje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao hadis o sudi o njihov postupak. Zato što čini suprotno onem što je činio Allahu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je prvo. Drugo, rekao je ja ne činim tako, ja činim ovako-vako, ovako. pa im je ukazao šta on čini sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, znači, dije spali. ono što oni čine, paukao kako onči ni i treće na kraju postavio jedan temelj u šerijatu juđeri u kome se možemo vraćati skoro u svakom šerijatskom pitanju se možemo vratiti o temelj u kome se kaže temen ragibi an sunnati feleis minni onaj ko ostavi moj sunnet ne pripada meni u svakom pitanju gdje god je sunnet ko ostavi sunnet ne pripada poslaniku sallallahu alejhi pa je to opće pravilo koje vjedi za Brojna, kako fikska, tako ususka, tako hadiska je druga pitanja. Ko se odekne? Suneta poslanika, sallallahu srme, ne pripada njemu. Dobro. Čovjek se odre kao suneta poslanika, sallallahu srme, u jednom propisu, vezanog za abdes. Rečini Pere lijevu prije desne. Ha. Pere lijevu ruku prije desne. Je li on kjater? U Odisa kaže šta nije od mene, ne pripada meni. Te men rađi sunneti, ako ostavi moj sunnet i okrene se od moga sunneta, kada i se mini, nije od mene, ne pripada meni. Ako ne pripada poslaniku sallallahu sallamu, može li biti musliman? Ko zna? Ne može. Jel nevijednik onaj ko pele lijevu prije i Nije. Ovdje značenje hadisa jeste, ko ostavi moj sunnet ne pripada meni u toj oblasti i tom segmentu i tom sunnetu koga je ostavio. Znači, što se tiče pranja desne prije lijeve, nisi od suneta poslanika sa osem niti pripadaš Što ne znači da si izišao iz vjere. Darima ima sunete čovjek porakao, izgjere, koji čovjek kada je porakao, izišao bi iz vjere. Koji zašto mu tevati i tako dalje, to je drugo. No, međutim, ovdje čovjek znači ono što ostavi i što uradi suprotno Allahom poslaniku, znajući da nije tako sunet i namjerno postupi, ne iz zaborava, ne iz toga što je izgubio razum i slič o tome, on ne pripada Allahom poslaniku u toj oblasti. I tome je, znači, propisu koga je ostavio i gdje je, znači, suprotno postupio od onoga kako je postupao Allahov vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako jedan od dokaza da su postupci poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dokaze u šarijetu jeste to što kada bi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam nekada bio upitan neke stvari, on bi kazao ja radim tako i tako. Znači upitan je o nekoj stvari, pa kaže ja radim tako i tako. Pa je svojom riječu ukazao na šta. Poslanik svala Allaho sveme, kada bi upitan bio o nekoj stvari, kazao bi ja činim tako i tako. Pa bi svojom riječu ukazao na šta, na? Na dijelu. Što ukazuje da je dijelo dokaz u Na primjer u hadisu Džubeira i Numupama od poslanika, u usvojstva njegovog gusura stojida je rekao što se mene tiče ja, kaže, tri puta saspem vodu na svoju glavu. Tri puta saspem vodu na svoju glavu. Pa je ovdje riječ u poslanik, s.a.v. ukazao našta, na? Na dijelo. Jer ovdje, znači biva dijelo, onda dokaz, je li u širijatu. U drugom adisu NSA, ovim sad i siviro koji navodimo, kaže poslanik, s.a.v. ja se Allahu pokajem dnevno 70 puta. U drugoj predaj 100 puta. Što ukazuje da je pokajanje, šta? Djelo. Sastavljeno jeli iz djela i riječi. Prilosi se od Aiša radi Allahu te anha da jedan čovjek rekao o Allahu poslaniče, mene kaže zatekne sabah namaz, to jeste osmane zora, a ja kaže džunuk. Pa kaže posetim, nastavim posetim. Kaže poslanicom na ovoj srme i ja kaže isto tako učinim. Kaže zatekne me zora, a ja kaže da nakon toga postiti. Pa je poslanik s.a. svojom liječu ukazao na dijelo. I sličan rivajet ili predaja ovoj pretonoj je u Dumu Seleme kada je Omar i m.a. Seleme pitao poslanika s.a. da li može čovjek poljubiti svoju ženu koji je postać koji posti, da li može poljubiti svoju ženu. Pa je rekao poslanik s.a. kaže pitanje ove ovdje. Koga? Umu Seleme. Kaže, pitaj ove ovdje. Pa je kazala da poslanik s.a.v. postupa tako. Pa je Umu Seleme kazala, jeste poslanik s.a.v. postupa tako. Pa je Allahov poslanik, ali i s.a.v. ljubio svoje žene dok je postio, dok je bio postač, U Ramazanu i ni Ramazana, bez obzira o kom se postu radilo. Pa je ovdje Umu Seleme ukazala našto, na postupak. Pa kaže, jeste tako čini Allahov poslanik. Pa je Ummu seleme znala i shvatila da je postupak Allahov poslanika šta dokaz u A šta ovdje biva? vam možda će neko kazati pa dobro to su riječi Ummu Salame. Kako ćemo odgovoriti to? Ako neko kaže to su riječi Ummu Salame, ona je to kazala. To nije kazao Allahov poslanik. Šta ćemo odgovoriti? Pa on je tu prisutan, sjede, oni su u i djelsi, u jednoj halki, na jednom mjestu. Ona odgovara pred njim je Allahov šta. Čuti je odobrava, a odobravanje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve odobravanje sa njegove strane su ne i ne je sunneto rosko Allahu poslanik kazao ili radio ili odobrio da se radi ili njegov izgled kako je izgledao znači sve se to smatra sunnetom iako to imaju posebno, znači pravila no međutim ovo je općenita ele, definicija u jednoj drugoj predaji dajisha radijallahu taala se wasallahu da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme bio jedne prilike u društvu sa habiva pa ga je jedan čovjek upitao kaže čovjek kaže ima odnos sa svojom ženom nedojeđo do ejakulacije ni sa jedne ni sa druge strane. Nego on samo čovjek prekine odnos. Pa kaže šta će činiti? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže in ni laf'al wahada ana wahadi thumma naghtasil. Kaže ja tako učinim, kaže sa ovom ovdje. Pa je pokazao najišu. Kaže ja tako učinim sa ovom ovdje, pa kaže nakon toga se onda okupamo. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme hilas hadima pojasniti propis. Zbog čega on mora spomenuti što? To je neprijatno za ženu, jel tako? Da je spomene spomenut u društvu da kaže to ja činim sa ovom ovdje i onda se kaže kupamo. I mada po crveni sva, no međutim Allahov poslanik je tio objasniti da to niko više ne zaboravi. I nakon ovoga sigurno će pamćenje znači ovoga događaja biti jače kod ashaba. Kaže, ja to činim, znači, samo ovdje. Pa onda, kaže, kupamo se i jedno i drugo. Bez obzira, znači, što nije došlo do izučivanja sjemena i se jedini sa druge strane. Jer mi znamo da je u prvo vrijeme Islama bio propis da čovjek kada ima odnos, pa ako dođe do ejakulacije, kupa se, u protivnom Pa je nakon toga taj propis dokirut, hadisom poslanika, sallallahu alaihi sallam, u kome stoji, i dal tekal hitanani, pa kada uđe bel gusl, kada se spoje, jel, dva stidla mjesta ili u hadijsku, kako spominje, obrezana mjesta, onda treba se kupati. Jeste, pa je taj hadijsk dokinuo prethodnu predaju. Isto tako, dokaz da su postupci poslanika sallallahu sallam argumentu u širijatusu je konsensus ashaba. Konsensus ashaba. Od Ebu Bekra se navodi da je kazao i kaže ja nikada neću, kaže, ostaviti nešto od onoga što je činio Allahov poslanik sallallahu sallam, sallam. Nikada neću ostaviti ono što je činio Allahov poslanik. Pa Ebu Bekr kao nejučeni ashab Jel tako? Ebu Bekr, kada se suprostevi mišljenje Ebu Bekra i Omara, a nema ništa u sunnetu i nito drugi je ashaba, onda se daje prednost čije mišljenje? Ebu Bekrovom. Jel Ebu Bekr bolje od Omara? Kaže, neću nikada ostaviti ono što je činio poslanicu slovo Allaho, alihi usadam. U drugoj predlih stoji kaže, nikada neću ostaviti ono što je radio Allahov poslanik, jer kada bih to ostavio, kaže, ja bih se bojao da će skrenuti sa pravoga puta i da će Allah moje srce zapečeti. Pa je znači i ovim dokazao da je postupak poslanika s.a.v. dokaz dokazu šarijatu. Isto tako predaja Omera koja je zabilježena kod Buhari i kod muslima i kod imama Ahmeda, stoji da je Jana ibn Umeji rekao Omeru radijel Allah, ono zadnećeš dotaknuti i ova dva druga ugla, to jeste Šanski i Irački ugao kod Kjabe, znači koji je nasuprot s druge strane znači od jemenskog rukna i od Elhađeru Lesovoda. Kaj, zar nećeš i ova dva dotaknuti? Pa mu je rekao, Omer radi Allahu anhu, talafio sam sa poslanikom, salallahu alaihi vseleme, a on to nije činje. A kaže, vi u Allahovom i imate najbolje uzme. Pa se jasno vidi da je Omer shvatio ovdje da je postupak poslanika, salallahu alaihi vseleme, dokaz u šarijetu. U drugoj predaj Omer kaže da je ljubio kamen i da je govorio, ja znam, kaže da sti kamen, kaže da nisam vidio moga miljenika Muhammed s.a.v. kaže da te je poljubio, nikada te kaže ja ne bi poljubio. Ja kaže uistinu, Allahom poslaniku imam najljepši uzor. Isto tako gada je Alisha r.a. pitan, predaj koji je bliži Ahmed, o poljubci za postača, kaže, poslanik s.a.v. to činio, a vi o Allahom poslaniku imate najbolji vi o poslaniku imate najbolji uzor. U hadisu Ibnu Omara, da jedan od sahaba, njegovija sahaba, misli se Tabina, sišao i klanjao vitr na zemlji. Pa je rekao Ibn Omar, šta si radio? Kaže, pobojao sam se zore, pa sam klanjao vitr namaz. Pa mu je rekao, pa si sišao sa jahalice i klanjao vitr? Kaže, da. Kaže mu Ibn Omar, zar nemaš, kaže u Allahovom poslaniku najljepši uzor? Kaže, imam. Kaže, uistinu, Allahov poslanik je klanjao vitr da svoji jahalice. Pa je znači Ibn Omar shvatio da je postupak poslanika samo ono svem također dokazu šarijetu. I Enes Ibn Malik je klanjao na svome magarcu koji nije bio uspjeni prema Kibru. Dobro, ne namaze. Magarac bi išao i koji bi se godo okrenuo, on bi klanjao. Pa kad mu je to rečeno kaže, vidio sam, kaže Allahov poslanika da ovako klanja, a kaže Allahovu poslaniku imamo najbolje uksan. Znači vidimo ovaj i brojni drugi hadisi da ne dulimo puno sa ovom temom koja je prilično jasna ukazuju da su postupki poslanika sallallahu alaih srme dokazu šerijatu i da se ne može kazati to je dijelo allahovog poslanika i da se odmah kaže to se odnosi samo na allahovog poslanika i to je propis njem da bi se tako kazalo mora postaviti drugi argument koji ukazuje da je to znači propis koji vrijedi eksplicitno za allahovog poslanika a ne za sve sredbenike znači njegovog umeta u ome hadisu isto tako imamo dokaz da je sunnet da je lijepo uzimati vodu sa desnom rukom no međutim ovdje U hadisu nije spomenuto pranje desne ruke prije lijeve ili lijeve prije desne. Ego se spomine znači pranje ruku. No međutim došlo u drugim vjerodostojnim predajama, da je poslanica sallahu a.v. pravo znači desnu ruku prije lijeve. Što se tiče pranja ušiju, obraza, šaka, nozdrva, očiju, glave, tu nema desnog prije lijevu. Neće znači čovjek prvo i desnu nozdrvu pa lijevu. Ni će desnu oko pa lijevo, niti desnu stranu lica pa lijevo, nego je tu sunet da pere, šta? Skupa. Da potira glavu cijelu, ne desnu stranu pa lijevu, nego potere znači desnu i lijevu stranu skupa, zajedno. Isto tako znači kod pranja, znači, lica, jele, potiranje glave, očiju, nostrva, obraza i tako dalje. Tu je znači sudne da se čini isto vremeno. No, međutim, ako čovjek bude spriječen, kao, na primjer, da ima čovjek šta? Samo jednu ruku. Ili jednu u gipsu. Pa ne može ništa sa njom. Onda će početi sa desne strane. Onda će početi sa desne strane. No, međutim, ako ima dvije, znači, ako se u onom stanju normalnom, onda će prati znači, ova dvije skupa. Misli se, jel, na obraze i nozdrave, ako se nalazi u ispiranju i tako dalje. Ovo bi bio hadis Osman ibn Appana radijallahu ta'lanhu u kome je opisao abdest poslanika s.a.v. na jako precizan način. I na kraju dodao da onaj ko nakon ovakvog abdesta klanja dva da će mu biti oprošteni prijašnji grijez. Mi smo kazali da se ovaj hadis uz još neke druge hadise smatra temeljom u poglavlju taharata ili uzimanju abdesta. Jer je na jako precizan način objašteno znači, uzmanje abdesta i ovo što smo govorili o ovome hadisu, neka četiri predavanja, znači pojasnili smo, nećemo kazati u najtanje tančine abdest, ali smo spominjali brojne propise, znači sporedne koji su vezani za abdest, pa bi znači to bio otprilike abdest da kažemo onako kako je došao u sunetu poslanika, salallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naravno, ima i nakon toga dolaze opet hadisi koji spominju abdest i neke propise vezane za abdest, no mi ćemo ići pa šta sretnemo od onoga što smo već komentarisali, o čemu smo već govorili, tome nećemo govoriti, nego ćemo znači ispomenuti samo neke propise koji su vezani, znači o kojima nismo posebno nešto govorili. Allahu Teala, aman, aman.